Urren goi, larun batean egingo duten errujaren kontrako etapa hori horren ibilbide eginez, bizik eta bat antolatu dute eh, aldarrikatzeko gure muga Euskal Herria dela. Eta ekimin horrekin ba, bat egin dute, besteak beste, ba Mikel Astarloza Ainuartola Zabal, Txomin perurena Miguel Mari Laza txirrindulari oiek eta gaur egun bat txirrindularitza profesionalean, lanean ari den aritze bago esekere eta beraz bau deia egina da, goizeko amarretan, senpereko saiezbide eh, berri horretan dagoen utxalea aparkalekoan batzeko, Eh, parte hartu nahi duten guztiek, hor, autoakutzi, eta ba, biziketen gainean, joateko erdigunera, ba, justu turrako etapa hori, eh, ustearen hogeita zortziko etapa hori hasiko den puntura, eta gero ba, abiatzeko ibilbidea eh, egitera.